بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين عزنا الله عليكم الحمد لله ودع فضهري هنيك دا di purut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama belajar mempelajari kitab kitab para ulama dan uh, kitab yang akan kita pelajari adalah kitab Syarah Tafsir Kalimah Tauhid kalimat Tauhid yang itu adalah risalah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan disarah oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan Hafizullah ta'ala dan ikhtimam atau perhatian terhadap Risalah Risalah para ulama Ini merupakan Satu hal yang Sangat penting bagi kita Sehingga Para ulama Mereka Memberikan perhatian yang lebih Bahkan mereka sering mengulang-ulang Tidak sekali dua kali Berkali-kali Terutama Risalah-risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Warahimahullahu ta'ala Dan Ini sebagai Dasar bagi Seorang mu'min Seorang muslim Sehingga dia memiliki pondasi yang kuat di dalam Agamanya Karena Yang beliau Sebutkan di dalam risalah risalah adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah tawhid, yang beliau dukung dengan dalil-dalil berik dari Al Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka ini satu hal yang sangat penting sekali, sehingga. Para ulama' seperti Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz Dan ulama'-ulama' yang lain Mereka Terus mengulang-ulang Terus mengulang umpamanya kitab Risalah al-Usulul Thalatha Kemudian Risalah Qashqus Kemudian Kitab Al-Tawhi Kemudian Qaidul Arba' Ya usul 6 yang pernah kita baca kemudian masail jahiliyah karena memang di situ terdapat taksil ilmi taksil ilmi yang memberikan kepada seseorang kekuatan dalam hujah sehingga dia memiliki bekal terutama dalam masalah-masalah tauhid Sehingga Risalah-risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Bukan risalah-risalah yang besar Beliau tidak punya Fatawa ya. Beliau tidak menulis Berjilid-jilid tidak Tapi semua buku yang beliau tulis itu Kecil-kecil ya. kutaibat, kutaibat Tetapi Manfaatnya sangat luar biasa Ya Manfaatnya sangat luar biasa Dan para ulama banyak memberikan perhatian Karena itu adalah sebagai taksil Sebagai pendasaran bagi seorang muslim Untuk dia memiliki tauhid yang kuat Dan hujah yang kuat uh, InsyaAllah kita akan mulai Kemarin bersama Rasulullah Sampai Syarah nomor berapa? 11, sekarang masuk 12 Sekarang masuk 11 Qala al-muallif Rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengatakan Iza fahim tadalik Apabila Engkau memahami hal tersebut Fataamlululuhiyat, alati asbathah Allah Taala diri Nafsih. Maka perhatikanlah, perhatikanlah sifat uluhiyah yang Allah Taala tetapkan untuk dirinya. Wafahah an Muhammadin, sifat uluhiyah yang Allah tiadakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Jibril ya Allah tiadakan dari Jibril wa ghairihi dan yang selain dari keduanya ayyakuna lahum mithl minha mithqan min khardalin ya dan dari selain keduanya untuk memiliki sedikit saja dari sifat uluhiyah kalau Sifat uluhiyah Itu dinafikan oleh Allah Dari Nabi Muhammad Yang beliau adalah Ashraful Khalq Beliau adalah Afdharul Al-Mursalin Demikian pula dinafikan Ditiadakan dari Malaika Jibril Maka apalagi yang lain Yang lain tentu Tidak memiliki sama sekali Sifat uluhiyah Syekh Saleh Al-Fawzan, beliau mengatakan Al-uluhiyyatu ma'na hal ibadah Uluhiyyah itu Ma'nanya adalah ibadah Wa minhuna Ghalata kathirun Fi tafsiri la ilaha illallah Wa fassaruha bighayri tafsirihah Oleh kerana itu Banyak yang keliru di dalam Menafsirkan kalimat la ilaha illallah Dan menafsirkan Bukan dengan tafsirnya yang benar Di antaranya yang pertama tafsir ahli wehdatil wujud Ili kalimatin taw'i Tafsir terhadap La ilaha illallah Oleh orang-orang Wehdatil wujud Orang-orang yang berkeyakinan Manunggalinkau lho gusti Orang-orang ya, Yang berkeyakinan dengan wehdatil wujud bahwa Allah itu Menyatu dengan makhluknya Fa ahli wehdatil wujud Ibnu arabi Wa atba'uhu Yaquluna la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Maka, ahli wihdati wujud, seperti Ibnu Arabi, ya, dia adalah tokoh dari wihdati wujud, wa atba'uhu seperti al-hallaj. Ya, dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ya, la ma'budah illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Aw la ilaha mawjud illallah. Atau mereka mengatakan tidak ada ilah yang ada kecuali Allah. Maksudnya adalah semua ma'budat itu, كلها هي الله. Maksudnya bahwa semua sesembahan itu Allah. Berarti semua yang disembah itu Allah Baik benar atau keliru semua itu Allah subhanahu wa ta'ala wa liya'atubillah <tuh> Karena menurut mereka bahawa sesuatu yang ada itu Terbagi la yang qasim Baina al-khaliq wa'al-makhluk Karena menurut mereka bahawa sesuatu yang ada itu Tidak terbagi antara Yang mencipta dan antara yang diciptakan Hua kulluhu Allah. Semuanya itu Allah. Lihat kesesatan orang-orang wujud. Hada makna anhum ahlu wujud dan ini makna bahawa mereka adalah ahli wujud. Yajalun wujud ayat tahidu wala yang Mereka menjadikan bahawa sesuatu yang ada itu semua menjadi satu dan tidak terbagi-bagi. Kulluhu kulluhu Allah. Semuanya Allah. مهما عبد الانسان من شيء فانه قد عبد الله. apa saja yang disembah oleh manusia maka dia telah menyembah Allah kata orang ahli wujud al abada al-abda al-baqar wa alladhi abada al sanam wa alladhi abada al-hajar wa alladhi abada al-bashar wa alladhi abada al-malaika kulluhum ya'budun Allah li anna Allah wal wujudul mutlak maka orang yang menyembah Sapi yang menyembah berhala Yang menyembah batu Yang menyembah manusia Yang menyembah malaikat Semuanya menyembah Allah Karena Allah adalah Al-wujudul mutlak Kata mereka Allah itu sesuatu yang ada yang mutlak Waladzi yakul innal wujud yang qasim ila kismin ila khalikin wa makhlukin Yakuluna anhu inna hadha musyrik wala yakunu wahidan indahum illa man qala innal wujuda sedangkan orang yang mengatakan bahwa sesuatu yang ada itu terbagi menjadi dua yaitu yang menciptakan dan yang diciptakan maka orang yang memiliki keyakinan seperti ini mereka sebut dengan orang yang musyrik kenapa karena menurut mereka fala yakun wahidan indahum Mereka bukan ahli tauhid innal wujuda syai'un wahid kullu aswasatu yang ada itu adalah satu yaitu Allah famahma abitta min hadzal maka apa saja yang engkau sembah dari alam semesta ini baik itu pepohonan batu-batuan atau patung atau taubat maka engkau telah menyembah Allah. Dianna hafu Allah. Karena ini adalah Allah. Sehingga itu yang menjadi keyakinan ibnu Arabi yang dipenggal karena kekufurannya. Dan ini adalah kekufuran, ya keyakinan yang yang kufur. Obehadeil munasabah fainhu yaglitu bagtul awam dan telah salah sebagian orang awam ketika dia mengatakan wala siwak wala siwaka dan tidak ada yang disembah kecuali engkau. Walakin law la ma'buda bihaqqin siwaka wa hadza ahli wujud kalimah bihaqqin sahha. Walakin law tetapi kalau dia mengatakan La ma'budatu bihaqqin siwa, tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau. Ya, maka ini adalah mana yang benar dan berbeda dengan pendapatnya ahli wahdatil wujud. Ya, maka harus ditambah dengan hak dengan kalimat hak. La ma'budatu bihaqqin illallah. Karena ma siwa-hu ma'budun Karena yang lainnya itu sesembahan-sesembahan yang batin. La ma'budah, tidak ada sesembahan. Maka itu keliru, padahal ada banyak sesembahan-sesembahan. Tetapi sesembahan yang hak hanya Allah. Qala Allah Ta'ala, "Dzalika bi'anna Allahu wal haqqu wa annama yad'una min dunihi huwa al-bathil wa anna Allahu huwal 'aliyyul kabir." Yang demikian itu karena Allah wal haq. Dialah ilahul haq. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Dan yang diseru dari selainnya Hual-Batil Itulah ilah yang batil وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ Jadi itu pertama Tafsir Ahli Wihdadi wujud Yang keliru dan tersesat Dan menyebabkan mereka Kufur kepada Allah Yang kedua Tafsir Ulamai Al-Kalam ni kalimat Al-Tawheed Bagaimana Ulamak Kalam ya, Ahli Al-Kalam dalam menafsirkan Tawheed Yakulun, ulama ahlul kalam Ahli filsafat Mereka mengatakan La ilaha illallah Ay la qadir ala l-ikhtirai al Wal khalqi Wal tadbiri Wal ijali illallah Ya yeah. yeah. Ahlul kalam mereka menafsirkan La ilaha illallah La qadir ala l-ikhtirai Tidak ada yang mampu untuk mengajakan Wal khalq Untuk menciptakan Wa tadbir untuk mengatur Walijad illallah Walijad untuk mengadakan Kecuali Allah Tabaraka wa ta'ala Ya Artinya apa? Mereka Menafsirkan tauhid Menafsirkan kalimat la ilaha illallah Dengan tauhid rububi Rububi ya Wa hadha khairu Dan ini tidak benar Hadha yuafiq dinal musyrikin Ini sesuai dengan agama kaum musyrikin Wal musyrikun yaquluna la yaqdiru ala al khalq illa Allah wa la yuhyi illa Allah wa la yumitu illa Allah wa la yarzuq illa Allah wa hada tauhidur rububiyyah Qaum musyrikin Nabi sallallahu mereka mengatakan tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah tidak ada yang mematikan kecuali Allah tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah dan ini adalah tauhid rububiyyah dan ini tidak menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam Tetap mereka diperangi oleh Nabi SAW Hada la fil Islam. Ini tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam Jadi itu tafsir yang tidak benar Yang ketiga Tafsir la ilaha illallah indal jahmiyati wal mu'tazilah Tafsir la ilaha illallah menurut kaum jahmiyah Dan kaum mu'tazilah Wahai orang-orang yang berjalan di atas, manaj mereka. Hwa nafiul asma'iyal sifat. Mereka menafsirkan dah ilahain Allah dengan meniadakan nama-nama dan sifat-sifat. Bahawa Allah tidak memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Karena kalau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat, itu Ishtar zimmut tasbih mengharuskan adanya penyamaan antara Allah dengan makhluk menurut mereka. Karena man athbata al-asma'a was-sifat 'indahum yakunu musyrikan. Karena orang yang menetapkan adanya nama-nama bagi Allah, sifat-sifat bagi Allah menurut mereka, dia orang musyrik. Wa at-tauhid 'indahum huwa nafyu al-asma'i was Dan tauhid menurut mereka, orang yang muahid itu orang yang meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wal iyad billahi taala Ya. Maka ini juga tersesat. Dan yang keempat yang beliau contohkan, tafsirul hizbiyin wal ikhwaniyin. Tafsirnya orang-orang hizbiyun, orang-orang harqiyun, orang-orang ikhwan muslimin dan yang semendah jadi dengan mereka, yaqulun la ilaha illallah ila hakimiyatan illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah ya? Mereka tujuannya Pengen untuk Menegakkan Apa yang mereka sebut dengan negara, is negara Islam Sehingga yang didengung-dengungkan oleh mereka Tidak ada hakim kecuali Allah Dan itu yang dahulu di diucapkan oleh orang-orang Khawarij kepada Ali bin Abi Talib Inil hukmu illa lillah Wal hakimiyatu kama yusammunaha juz'un min ma'na la ilaha illallah. Hakimiyatu sebagian saja dari kalimat la ilaha illallah, bukan seluruhnya. Karena maknanya syamilun li kulli anwa'il ibadat. Karena makna la ilaha illallah itu mencakup seluruh bentuk peribadatan. Fa naqulu maka kita katakan untuk mereka, wa ayna baqiyatul ibadat? Mana ibadah-ibadah yang lain kalau kita mempersempit tafsir la ilaha illallah dengan la hakimah illallah mana ibadah-ibadah yang lain ayna al wa ayna al-sujud wa al-zabhu wa al-nadhru wa al -ib ibadah mana ruku' mana sujud mana menyembelih mana bernazar dan ibadah-ibadah yang lain kalau hanya hakimiyah kalau hanya tafsir la ilaha illallahnya sebatas hakimiyah halil ibadah tuhiya al-haqimiyah faqad Apakah ibadah itu hanya hakimiah saja? Ya, hanya berhukum dengan menurut mereka dengan hukum Allah Taala. Dan mereka bertambah per sempit lagi bahwa ketika mereka mengucap, ketika mereka membahas tentang kewajiban berhukum dengan hukum Allah, itu yang dibahas hukum had. Ya lebih sempit lagi, hukum potong tangan, hukum rajam, hukum kisas. Seolah-olah yang lainnya itu bukan hukum hukum Islam Jika kana ma'naha 'indakum al-haqimiyyah eh hal haqimiyyah faqat mana ibadah-ibadah yang lain kalau makna la ilaha illallah itu hanya sebatas hakimiyah wa aina ma tanfih min anwa' al-syirk mana macam-macam syirik yang di harusnya dari kalimat la ilaha illallah ya subhanallah yanbaghi tanabbuh li hadhihi al maka wajib kita berhatikan masalah ini Karena ini kalimat yang agung karena la ilaha illallah adalah Dia yang akan menyelamatkan seseorang dari api neraka bagi yang siap bagi siapa yang betul-betul mewujudkannya. Wa kullud dini yanbani min awwalihi ila akhirih. Dan semua yang ada di dalam agama ini itu dibangun di atas kalimat la ilaha illallah ini dari awal sampai terakhir tidak terlepas dari kalimat la ilaha illallah bagaimana hanya mencukupkan bahwa la ilaha illallah itu hanya hakimiah saja wa da'watur rusul minalkutubil munazzalati كلها كلها mabniyyatan ala hadhil kalimat dan dakwah semua para rasul dakwah semua para rasul dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian pula kitab-kitab yang Allah turunkan semuanya dibangun di atas kalimat la ilaha illallah. Maka ini tafsir yang keliru. Ya. Dan yang kelima Tafsiru ahli sunnati wal jamaah. Bagaimana tafsir ahli sunnah wal jamaah? An la ilaha illallah maknaha la ma'budu ma bihaqqin illallah bahawa makna la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Liannal ma'budatu katsiratun. Kenapa? Karena sesembahan-sesembahan itu sangat banyak. Walakin al ma'budu bihaqqin huwallahu wahda. Tetapi sesembahan yang paling berhak disembahnya Allah tabaraka wa taala. Wa ma fa'ibadatuhu batilah. Adapun yang lain maka ibadahnya adalah ibadah yang yang batil. Allah berfirman, "Zalika bi'annallaha huwal haq, wa annama yad'un min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena Allah dialah yang Maha Haq. Dialah yang berhak untuk ibadai Wa annama yad'un min dunihi dan apa yang mereka seru dari selain Allah huwal batil. Itu adalah ibadah apa? Sesembahan-sesembahan yang yang batil. Wa annallaha huwal 'aliyyul 'azhim dan Allah Maha tinggi dan Maha besar. Ya. Jadi itu makna la ilaha illallah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan fa'lam anna hadhihi al-uluhiyah hiya allati tusammihaha al fi zamanina asr walwilayah. Maka ketahuilah bahwa uluhiyah ini itu yang biasa disebut oleh orang-orang awam pada zaman kita, zaman beliau maksudnya Disebut sebagai asiru rahasia Wal wilayah dan Kewalian Jadi ada menurut sebagian mereka Orang-orang yang memiliki derajat Seperti ini Jadi mereka sebut sebagai sir Dan al wilayah Ay Ya taqidunaha fil awliya Artinya apa? Bahwa ada sebagian orang Yang meyakini Bahwa sifat uluhiyah itu Ada pada diri para wali Ya Wahyakulun mereka mengatakan inna hadal wali fihi sirun wfihi wa wilayah wali ini mereka mengatakan wali ini memiliki rahasia ya memiliki wilayah dan ini yang dimaksudkan dengan uluhiyah ya yang mereka tidak sadari bahawa mereka telah menjadikan para wali itu sekutu bagi Allah Taala ta repotnya bukan dalam uluhiyah saja hatta dalam rububiyah mereka meyakini bahawa para wali ini memiliki pengaruh. Fayyakarabuna ilahi bi dzabhi walnallidi sehingga mereka mendekatkan diri kepadanya kepada wali tersebut dengan melakukan penyembelian dengan bernadar, waldu'aa walistighatha dengan berdoa dengan beristighatha li'anhu fi sirrnu fihi wilayah. Karena menurut dia wali ini memiliki rahasia yang itu sesungguhnya adalah uluhiyah yang tidak berhak kecuali untuk Allah ta'ala. Ta ya. Apalagi wali orang gila, orang gila orang gila dianggap wali enggak? Gondrong enggak pernah mandi, enggak pakai baju yang muncul di Jawa Timur. Pakai celana pendek dianggap wa, wali. Nauzubillahi min dzalik. Hanya manusia kalau sudah bodoh itu melebihi wanter Hewan terus percaya omongan seperti ini percaya percaya orang seperti itu nggak pakai baju nggak pernah wudhu hanya karena dia keluar dari gunung dianggap wah, wali dan itu adalah kenyataan kaum muslimin yang percaya kaum muslimin loh bukan bukan siapa-siapa saudara-saudara kita yang percaya minta disembuhkan minta dilancarkan urusannya minta kekayaan oh, dia saja tombang camping begitu gak kaya kaya di diminta. Ya. Walillahu ma'naul wali ala di fihi sirna. Menurut mereka bahawa ilah itu maknanya al wali yang memilikirahsia. Wahai ala di yusamunuh al fakir wal sheikh. Nah zaman beliau mereka sebut dengan al fakir, mereka sebut dengan sheikh. Watasmiatul amah as said wa shbahuhada. Dan juga disebut oleh orang-orang awam sebagai Sayyid zaman dahulu zaman beliau kalau sekarang yang wali ya sama disebut juga dengan wa dengan wa wali waliullah Allah ya pada hal wali syaitan. As-Sufiya yusmuna lah abid as syeikh orang-orang Sufiya biasanya yang terjerumus ke dalam perkara-perkara seperti orang-orang Sufiya karena Sufiya itu hilang akalnya hilang akalnya. Ya, mereka sebut sebagai al-abid al ya, Al-abid orang-orang yang ahli ibadah disebut sebagai al-syaykh Ya'ani syaykhut tariqah Maksudnya adalah syaykh tarik, tarikat Yang mereka mengambil agama ini dari orang-orang tersebut Wal-ladhi ya'khudhu an syaykhut tariqah yusammunahul murid dan orang yang mengambil langsung dari syekh tarikat ini disebut sebagai murid Al-murid Ya murid Muridnya Dan murid itu Di dalam tingkatan sufi ya Murid itu di depan syekhnya itu Harus seperti mayit. Dia apa apa-apain harus mau Ya kalmayt baina yadayil ghasil seperti orang yang mati di hadapan orang yang siap untuk memandikannya dia apa-apakan mah harus nurut-nutut kepada omongannya syekh laisa lahu an ya'tarida bi tidak boleh dia protes dan itu adalah orang-orang sufi sufiyah hilang akal mereka ya wa hum yusammun al-sayyid kemudian mereka menamakan syekh mereka dengan sayyid wa yusammunahu al-shaykh juga dinamakan dengan syekh fala budda anna fala budda an tubayyi'ahu wa tusallim lahu ya kalau kepada syekh kamu harus mengikuti dan semua urusanmu harus engkau serahkan kepadanya fala ta'taridu wa la tukhālifu fi shay'in tidak boleh kamu protes, tidak boleh kamu menyelisih dalam perkara apapun. wa illa fa innaka la takunu muridan ma'ahu. Kalau engkau masih protes engkau bukan murid. Murid itu tingkatan dalam tarekat sufi-sufiyyah. Qul a'udzu ta'ala min dhalik. Alhamdulillah ala ni'matil al Islam wa ala ni'matis al -sun, sunnah. Wa dhalika annahum Kemudian Syekh Diti mengatakan وذلك انهم يظنون يا mereka mereka menganggap bahwa Allah ja'ala khalqi 'indahu manzilah yardha aw yaltajiu al-insanu yang demikian itu karena mereka menganggap bahwa Allah itu menjadikan ada orang-orang yang khusus dari makhluk-Nya dan bahwa orang-orang khusus ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah kedudukan yang diridhai dan kedudukan yang dengan kedudukan tersebut manusia itu akan kembali kepada kepada mereka ya wa yarji'u wa wa yarjuuhum mereka akan mengharap kepada mereka wa yastaghiithu minta tolong kepada mereka wa wa wa yaj'aluhuu wasithatan bainahu wa bainallahi dan menjadikannya sebagai perantara antara dia dengan Allah. Jadi mereka menganggap bahwa ada orang-orang khusus Orang-orang khusus ini yang sangat dekat dengan Allah Yaitu para wali mereka Mereka itu orang-orang khusus Tidak sembarangan orang bisa sampai kepada derajat terse tersebut Dan mereka dekat dengan Allah Kata, kata mereka Kata orang-orang sufi Maka harus kembali kepada mereka Ketika kita mendapatkan masalah kembali kepada mereka Berharap kepada mereka Minta tolong kepada mereka Ketika tertimpa musibah mereka Memanggil-manggil syekh mereka Waliyyadu billahi ta'ala min dhali Yaquluna Inna allaha ja'ala minal khalqi khawassa Mereka mengatakan bahawa Allah menjadikan di antara para makhluk ini Al-kawas Orang-orang khusus Ya juzul iltijau ilayhim Yang boleh untuk menggantungkan diri kepada dia. Wa du'a'uhum wal istighatatubihim. Boleh berdoa kepada mereka. Boleh beristighatah dengan mereka. Ala anahum syufa'a. Karena mereka anggap bahawa mereka itu adalah para pemberi syafa'at. syafaat. Ya, Wa yuqarribuna ilaih. Dan mereka bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Hada al Hum علي maka ini yang menjadikan keyakinan orang-orang Sufiya. لا يقولون mereka tidak mengatakan Innahum suraka lillah mereka tidak mau mengatakan bahwa mereka itu adalah sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal hakikatnya mereka adalah sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka jadikan orang-orang soleh tersebut, para wali tersebut sebagai sekutu dalam uluhiyah. Kerana mereka menganggap orang-orang tersebut memiliki uluhi uluhiyah. Bariyakulun, bahkan mereka mengatakan shufa' anda huwa yukaribuna ilai. Bahkan mereka mengatakan, ya, yang seharusnya mereka ini adalah sekutu bagi Allah, anda dan bagi Allah. Tapi mereka katakan, ya mereka juluki dengan julukan yang lain. Mereka sebut sebagai syafaat. Mereka adalah pemberi syafaat. Yukaribun nilai yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dianna Allah haktarohum karena menurut mereka Allah itu telah memilih orang-orang tersebut. Liscalahim wa taqwa hum kerana calehannya kerana Fasaru wasaid بين العباد وبين الله sehingga mereka menjadi perantara antara hamba dengan Allah. Ta'ala Allah amma yaqulun walla ma tinggi dari apa yang mereka kata katakan. Oleh kerana itu mereka mendekatkan diri bukan kepada Allah tetapi kepada para wali tersebut. Mendekatkan diri dengan apa? Bila ibadat, dengan ibadat-ibadat Ahya'an wa baik di antara mereka yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Wal Sujud Sujud terhadap mereka, ya mulia tu bilah, mencium kaki mereka. Mereka anggap semua tubuh orang tersebut itu barokah, melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah mereka ini berbuat cerik kepada Allah. Mereka menjadikan orang-orang tersebut sebagai anda dan surauka sekutu-sekutu bagi Allah. Tapi mereka tidak memaham, memahami. Wa yaqulun juga mengatakan innal mutaqarriba ilaihim mithlu almutaqarrib ila Allah Sesungguhnya orang yang mendekatkan diri kepada orang-orang khusus tersebut orang-orang saleh ini orang-orang pilihan ini sama dengan orang yang mendekatkan diri kepada Allah waliyabilah Man yataqarrab li alshaykh yataqarrab ila Allah Barang siapa yang mendekatkan diri Kepada syaykh Maka dia telah mendekatkan diri kepada Allah Ya Sehingga semua Yang dia ambil itu perkataan syaykh Syaykhnya Pokoknya Benar salah ikut syaykhnya Walayyadubillah Menjadikan syaykhnya sebagai Sekutu bagi, bagi Allah Dan apa yang beliau Sebutkan ini itu ada pada zaman kita, zaman kita, bukan tidak ada. Kultus terhadap individu yang itu terjadi dari zaman Nabi Nuh alaihi Dan itu sebab terjadinya perbuatan syirik. Wa ya'budun min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ulai syufa'a'una 'inda Wya'budun min dounillah. Mereka co musyrikin menyembah selain Allah. Ma'la ya'zurrum apa yang tidak bisa membahayakan mereka. Walayanfa'uhum tidak bisa memberikan manfaat untuk mereka. Wya'kulun dan mereka mengatakan haula orang-orang soleh ini syafa'una Mereka adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Kami butuh syafaat mereka. Maka kami mendekatkan diri kepada mereka. Kami datangi kuburan mereka, kami ziarahi mereka, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Jadi ini banyak terjadi dan dilakukan oleh kaum muslimin. Menghambur-hamburkan harta. Ya, waliyullah taala dengan Dianggap orang saleh. Ya. Mungkin orang yang dikubur itu betul-betul orang yang saleh, tapi banyak yang kemudian hata yang tadi kita sebutkan orang gila pun dianggap sebagai wali rapian yang minta daripada yang diminta yang diminta gak pakai baju gak pernah mandi yang minta necis bajunya, minta supaya dilancarkan urusannya maka mereka itu adalah orang-orang yang menghinakan akal ya kau muslimin atau manusia terhadap akal itu ada tiga golong, golongan. Pertama, orang-orang yang menuhankan akal. Semua harus masuk akal. Kalau tidak masuk akal mereka tidak mau terima. Orang akla orang-orang muatazila, orang-orang asyariah, ahlul kalam. Orang-orang filsafat. Semua harus masuk akal. Mereka menjadikan akal sebegitu Tuhannya. Yang kedua Orang yang tidak menghargai akal Akal itu seperti sendal Tidak berharga, diinjak Ya itu orang-orang sufi Sufi ya, hilang akalnya Sehingga mereka suka terhadap khurafat, ya Yang mereka anggap sebagai karamah Dan yang ketiga Orang yang menjadikan akal itu sebagai alat untuk memahami dalil dan bahwa akal itu harus tunduk kepada dalil, yaitu ahlu sunnah wal jamaah ya kemudian beliau mengatakan falladzina yaz'umu an, uh, falladzina yaz'umu ahlu shirki fi zamanina annahum wasa'id Hum yang disemihem ululul alilha. Apa yang dikatakan oleh ahli syirik, apa yang dikatakan oleh ahlu syirki pada zaman kita, bahawa bahasanya mereka adalah perantara antara mereka dengan Allah, itu adalah apa yang dahulu orang-orang kafir Quraisy mereka sebut sebagai alilha. Kalau orang-orang kafir kures dulu menyebut mereka itu aliha, orang-orang sekarang menyebutnya sebagai wasaid, sebagai perantara antara dia dengan Allah. Hakikatnya sama. Orang-orang kafir kures pun demikian. Mereka tidak pernah meyakini bahwa patung-patung itu yang memberikan rezeki. Tidak pernah meyakini demikian. Makanya tadi kita sebutkan wahyabudun min dunillah, maalay dzuruh walaynfa'u, wa yabulun haulai syufa'un 'indallah Mereka juga mengatakan mana'buduhum illa li yuqarribuna allahi zulfan Kami tidak menyembah mereka karena kecuali karena supaya mereka mendekatkan kami dengan Allah dengan sedekat-dekatnya sama dengan ahli syirik pada zaman zaman kita ya wal wasitatu huwal ilah dan wasitah yang mereka maksudkan adalah ilah ya sesembah sesembahan al musyrikun al awalun ya'budunhum wa yusammunahum alihan kaum musyrikin yang pertama mereka menyembah orang-orang tersebut dan mereka sebut dengan ilah Wladalaikum. Lamaqalalhum Rasulullah. Qululaa ilaha illallah. Oleh kerana itu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, Qululaa ilaha illallah. Katakan, Oleh kalian, La ilaha illallah. Kaula jaga al-alahe ilaha wa'ida. Apakah? Hanya satu Tuhan saja yang harus dijadikan sebagai Tuhan. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini harus dijadikan menjadi satu Tuhan? Mereka faham terhadap kalimat la ilaha illallah. Kau musyrikin Quraisy, mereka faham terhadap kalimat la ilaha illallah. Makanya, mereka tidak mau ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan manusia pada zaman kita. La ilaha illallah, tapi tidak faham terhadap kalimat la ilaha illallah. Makanya mereka terus mengatakannya ya. dan Kau musyrikin zaman dahulu ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah mereka tidak mau <tuh> <tuh> ila qauli anmshu wasbiru ala alihatikum ya. mereka tidak mau mengatakannya dan mereka mengatakan anmshu terus berjalanlah wasbiru dan sabar atas tuhan-tuhan kalian jangan percaya kepada muhammad Semmauha Alihatan Mereka sebut sebagai Alihah Allah juga berfirman Wa qalu la tadarunna Alihatakum Tentang kaumnya Nuh Dan mereka mengatakan La tadarunna alihatakum Jangan sekali-kali kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian wala tadrun jangan engkau tinggalkan patung wad wala su' wala yughut wa ya'uq alihatan orang-orang musyrik pertama menamakannya dengan Alihah wal mutaakhirun alladziina yad'un al-islam samawhum wasa'iq dan orang-orang yang datang setelahnya yang mereka mengaku Islam ya mereka menamakan dengan wasail pemberi uh, sebagai wasilah atau sufa'a ah, pemberi syafaat syafa hakikatnya sama kalau dulu orang kaum musyrikin dulu menamakan sebagai aliha orang-orang pada zaman kita menamakannya sebagai wasa wasail berangkat Perantara, hakikatnya sama Karena perbuatan syirik itu sama Mau yang dijadikan sekutu Untuk Allah apa saja, sama Baik itu yang dijadikan sekutu Itu malaikat, para nabi Orang-orang soleh, batu Patung, sama Semuanya itu adalah perbuatan syirik Walam yusammuhum il alihatan mereka tidak mau menamakan itu sebagai ilah. Wu oh, kami tidak menyembah selain Allah. Kami menyembah Allah. Tapi kami menjadikan orang-orang khusus ini sebagai perantara antara kami dengan Allah. Padahal sama persis dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin pada zaman dulu. Ya, apa dikira kaum kafir Quraisy meyakini bahwa patung-patung itu pemberi rizki, pemberi apa yang mengatur Allah tidak sama sekali? Mereka tidak meyakini demikian demikian. Wala in sa'alatu man khalaqhum Kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan, mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Tetapi mereka beribadah kepada selain selain Allah. Wal wahidun wa in ikhtalafa al lafdhu, maka maknanya itu sama walaupun lafaznya berbe- berbeda. Yang satu menamakan wasa'ib, sufah,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 Istilahnya namanya berbeda-beda tapi hakikatnya sama. Dan ini satu kaedah yang sangat penting antum harus bawahi. Al-ibratu bil haqa'iq la bil asma', la bil alfaz. Ya, khomer mau dinamakan apa saja tetap khamr. Sama hakikatnya sama. Sama riba mau dia sebut apa saja maka itu tetap ri riba. Sama. Ya. Apabila engkau Ingin mengetahui Dengan pengetahuan yang sempurna Maka itu Bisa engkau ketahui dengan dua perkara Al-awal yang pertama Anta'arif Annal kufara Al-ladhina qatalahum rasulullah Sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa abaha amwalahum wastahallat nisaahum kanu muqirrin lillahi subhanahu bitawhidir rububiyyah yang pertama hendaknya engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dibunuh oleh Rasulullah dan yang Rasulullah menghalalkan harta mereka, menghalalkan wanita-wanita mereka. Kau mukhrina Lillahi Subhanahu bi Taufiqi Mereka mengakui Tauhid Rububiyya. Orang-orang kafir Quraisy, kaum syirikin pada zaman dahulu, mereka ikrar mengakui Tauhid Rububiyya. Mereka diperangi oleh Nabi saw. Karena ikrar mereka terhadap tauhid rububiyah tidak bermanfaat kalau belum ikrar terhadap tauhid Uluhiyah ulu uhiyyah. Wa huwa annahu laa yakhluqu wa laa yarzuqu wa laa yuhyi wa laa yumitu wa laa wa laa Jadi mereka mengakui tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahawa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rizki tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang mengatur segala urusan kecuali Allah. Kaum musyrikin Quraisy meyakini seperti itu. Meyakini tauhid rububiyah makanya tafsir terhadap kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah tidak ada pencipta tafsir yang keliru, tafsir yang salah. Ya. Karena itu ternyata tidak bisa memasukkan kaum Quraisy ke dalam agama ke dalam agama Islam. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah sebutkan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Katakan kan wahai Muhammad, siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a walabasar Atau siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wahai yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, wahai yang mengeluarkan kematian dari kehidupan, wahai yang berulamr, siapa yang mengatur segala urusan? Fasyahulul Pasti mereka akan mengatakan Allah. Abu Jahal demikian akidahnya tentang rububi, rububi ya. Abu Lahab demikian keyakinannya tentang Rububia. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ Maka katakan oleh Muhammad Kenapa kalian tidak mau bertakwa ya. وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ عَظِيمَةٌ جَلِيلَةٌ مُهِمَّةٌ Dan ini adalah masalah yang sangat agung Masalah yang sangat penting Yang harus kita fahami وَهِيَ an تَعْرِفَ أَنَّ al الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahidun bihadha kullihum wa muqirun bihi yaitu bahawa orang-orang kafir yang diperangi oleh nabi sallallahu alaihi wasallam mereka semua menyaksikan tauhid rububiyah meyakini tauhid rububiyah dan itu belum menjadikan mereka sebagai orang yang muahid muah Ya maka kalau ada yang mengatakan syirik itu kan kalau orang meyakini adanya pencipta selain Allah, tidak ada orang yang meyakini demikian. Karena tauhid rubbiya itu fitrah. Hatta Firaun pun dalam hatinya meyakini wastaq wa apa Allah tabaraka taala berfirman ee uh, wajahadu biha wasaiqanata anfusuhum zhulman wa ulua mereka mengingkarinya kerana zulman kerana kezaliman wa uluan dan kerana kesombongan bukan kerana keyakinan bukan kerana keyakinan tidak ada yang mengingkari masalah tauhid rububiyah ya, kecuali mulhid orang-orang yang mul mulhid kerana zulman wa ulua bukan kerana fitrahnya kerana fitrah manusia Pasti meyakini bahwa al khaliq adalah Allah. Ya. Walaupun dengan itu, mereka tidak masuk ke dalam Islam. Sekalipun demikian, pengakuan mereka ini belum memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Wallam yuharim dimahum dan tidak tidak menjadikan darah mereka haram. Walla amwalhum tidak menjadikan harta mereka haram wa kanu aidan yatasaddaqun sisi lain orang-orang kafir zaman dahulu kaum musyrikin quraish mereka punya kebaikan-kebaikan kanu yatasaddaqun mereka banyak bersedekah wa mereka berhaji wa mereka umrah wa mereka beribadah wa yatrukun al-muharramat mereka tinggalkan perbuatan-perbuatan haram khauban min Allah karena takut kepada kepada Allah. Itu kaum musyrikin pada zaman zaman dahulu. Ya. Syekh Fauzan di sini mengatakan, 'Ubadul kuburil an para penyembah kuburan pada zaman ini yaqulun mereka mengatakan, 'Ma dama annahu i'tarafa anna Allah huwal khaliqur al raziqul muhyil mumit al mudabbir fa innahu muslim'. Ya. Para penyembah kubur mengatakan, selama seseorang itu meyakini bahawa Allah itu yang mencipta, bahawa Allah yang memberi rizki, bahawa Allah yang menghidupkan, bahawa Allah yang mematikan, ya, bahawa Allah yang mengatur alam semesta ini, faidnahu muslim maka dia seorang muslim. Ya, izan ma ma'na la ilaha illallah. Kalau demikian apa ma'na la ilaha illallah? bisa tidaklaha ma'dan indahu la ilaha illa watida ada maknanya menurut mereka karena kaum musyrikin yaquluna hadha alladhi yaqulu haula karena kaum musyrikin zaman dahulu mereka telah mengatakan apa yang mereka katakan sama dan tidak menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam tidak bisa menjadikan mereka sebagai muwahhid tetap diperangi oleh nabi SAW ali siapa yang ngomong begitu Allah dalam Al-Qur'an yang mengatakan demikian ayat yang tadi kita baca dalam surat Yunus ayat yang ketiga ya jelas bahwa kaum musyrik zaman dahulu seperti itu jadi itu yang pertama ya keadaan kaum musyrikin zaman dahulu pertama bahwa mereka iqrar terhadap tauhid rubububiyah yang kedua kata beliau, ya, ia masalah agung, muhim, jadah. Ini adalah masalah yang sangat agung, masalah yang sangat penting sekali. Wakallah maniakani bila dan sedikit yang mahu memperhatikan. Lian nahaula ia kulun, karena mereka mengatakan manaqar b-tuhidir rububiyyatii saar musliman. Barang siapa yang mengakui tauhid rububiyah berarti dia muslim. Wa kana al-musyrikun fil jahiliyah yuqirrun bi rububiyah Dan kaum musyrikin pada zaman jahiliyah mereka juga iqrar, mengakui tauhid rububiyah. Wa 'indahum ibadat. Jangan lupa mereka itu punya ketaatan-ketaatan mereka punya ibadah-ibadah, kasyidah, khatiul haji. Mereka bersedekah. Mereka suka untuk memberikan harta. Mereka suka untuk melayani jamaah haji yang datang. Mereka banyak bersedekah. Mereka melakukan haji. Yang itu adalah sisa-sisa agama Nabi Ibrahim. Fathumyahujun. Mereka berhaji. Wiyatmirun. Mereka melakukan umrah. Weyakulun mereka juga mengatakan, 'La yakhluqu, wa la yarzquu, wa la yuhi, wa la yumid illa Allah.' Mereka juga mengatakan, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rizki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Yatrifuna b-tawhid al-rububiyyah. Mereka mengakui tawhid al-rububiyyah. Wajtabaduna b-baghd al-ibadat mereka melakukan sebagian ibadah-ibadah. Walakin lamma kanu la yukhrisuna al-ibadata lillahi wahda. Tetapi ketika mereka tidak mengikhlaskan ibadah yang mereka lakukan hanya untuk Allah, bal ya'budunallaha wa ya'budun ma'ahu ghayrahu. Tetapi mereka menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah, saru musyrikin. Mereka menjadi orang-orang musyrik. Demikian pula orang-orang pada zaman kita Ketika mereka menyembah para wali Tidak bermanfaat ibadah yang mereka lakukan Ya, Tidak bermanfaat Mereka kaum musyrikin Mereka orang-orang yang musyrik Oleh kerana itu Semua wasilah yang membawa kepada perbuatan syirik Ditutup, dilarang oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah ta'ala dalam uh, kitab kasus subhan beliau membandingkan bahawa al musyrikuna al-awalun al-mushrikuna fi zaman ini asad syirkan mila musyrikin al-awalin kaum musyrikin pada zaman ini syiriknya itu lebih tebal dibandingkan dengan kaum musyrikin zaman dulu kita tidak sedang membandingkan syirik syirik semuanya sih syirik. Tapi orang sekarang itu Lebih tebel, Ya Yang mereka Kalau orang-orang dahulu Yang mereka jadikan sekutu orang-orang soleh Ya Kalau orang-orang zaman kita tidak Semua dijadikan sekutu bagi Allah. Batu, keris Kayu Kerbau Waliyatubillah Ya dan mereka berbuat syirik dalam keadaan senang saja. Sedangkan kaum musyrikin pada zaman kita senang ya berbuat syirik, senang bersyukur memberikan sajian. Ketika takut motong kambing atau kerbau di laut, lautan. Senang susah berbuat syirik kepada Allah dan itu parahnya itu tidak dianggap sebagai perbuatan syirik. Ini dianggap sebagai ketaatan, bukti rasa syukur kepada Allah, waalaikumussalam. Dari sini kita memahami betapa pentingnya kita untuk terus menuntut il, ilmu, membekali diri dengan ilmu, ya supaya kita terjaga. Berapa banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam perbu perbuatan syirik, karena kejahilan mereka kepada agama Islam, ya, karena kebodohan mereka kepada agama Islam, ya. Dan yang beliau sebutkan ini ada pada zaman zaman kita thundian beliau mengatakan walakin al-amru al-thani huwa alladhi kaffarhum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa annahum lam yashhadu lillahi perkara yang kedua kalau perkara yang tadi mereka ikrar terhadap tauhid rububiyah Nah perkara yang kedua ini Huwa Itu yang menjadikan mereka itu kafir Dan menjadikan halal darah mereka Dan harta mereka yaitu bahawa mereka tidak mengakui Tauhid ulu, uluhiyah Ya Mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah Menyembah memberikan ibadah kepada selain Allah Dan semua dakwah para nabi adalah tauhid uluhiyah Maka dakwah terhadap tauhid uluhiyah ini harus terus menerus disampaikan. Jangan kita menganggap umat itu sudah faham tauhid. Umat itu sudah faham tauhid, mau mengaji tauhid terus, Ngaji tauhid, bahas kitab tauhid, ya. Sehingga yang ngaji tauhid sedih sedikit. Kalau pengajian-pengajian bahas tauhid sedih sedikit. Padahal itu yang sesungguhnya akan menyelamat menyelamatkan, ya. Dan Kita tidak mengatakan yang lain juga penting Yang lain penting Tetapi sekarang itu Terkadang ada rasa uh, Kebanggaan ketika Faham terhadap Fikih-fikih kontemporer Itu penting Itu masalah pen penting Tapi kalau kemudian Mengesampingkan tauhid Itu yang keliru Umat itu sangat butuh kepada Tauhid sangat butuh kepada tauhid, itu yang akan menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat, itu yang akan menjadikan negeri mereka baik, dan itu yang akan menjadikan mereka tunduk dan patuh kepada semua keputusan Allah tabarokah wataalla, maka sangat penting kajian tauhid ini, kajian tentang masalah dan tidak akan selesai, kita belajar kitab-kitab para ulama tentang akidah tidak akan selesai. Ya tidak akan pernah selesai. Nah mungkin nanti kedepannya antum perlu perlu perlu direncanakan kita ambil mungkin kitab punya ulama hambali. Ya kita ambil kitab akidah ulama hambali. Bagaimana ulama-ulama hambali keyakinan mereka? Kemudian ulama maliki. Kemudian ulama Syafi'i. Kemudian ulama Hanafi. Supaya kita tahu bahawa tidak ada perselisian dalam masalah akidah di kalangan para ulama Madhab. Ya. Maka tidak boleh kita bosan untuk terus belajar belajar akidah. Tapi yang datang sedikit syat, kalau tidak ada kajian kajian Tauhid yang datang tidak masalah. tidak masalah. Ya. Sedikit ini ketika bisa memberikan manfaat kepada masyarakat itu yang terbaik, yang terbaik. Tapi beliau mengatakan Syekh Fauzan, alaihissalam, liainha tahwal ma'clo wahatohidul uluhiyah. Karena itu yang sesungguhnya diminta, dituntut yaitu pengakuan terhadap tauhid ulu, uluhiyah. Aiyifraddulillahi bil ibadah yaitu mengisahkan Allah dengan dengan ibadah. Walaisal matlub ifradullah bitauhidur rububiyah. Bukan yang diinginkan itu mengakui tauhid atau mengisahkan Allah dengan tauhid rububiyah. La budda minal amrain. Harus dua dua-duanya. Ya. La budda min tauhidir <rububiyah> Harus meyakini tauhid rububiyah wa huwa li tauhid al-uluhiyah itu mengharuskan adanya pengakuan terhadap tauhid uluhiyah sehingga para ulama mereka mengatakan tauhidur rububiyah yaqtadi at-tauhidan al-uluhiyah iqrarun bi tauhid ar-rububiyah yastalzim al-iqrar bi tauhid al-uluhiyah Pengakuan terhadap Tauhid Rububiyah Mengharuskan adanya pengakuan terhadap Tauhid Uluhiyah Kalau tidak keliru Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman Ya ayyuhat nasu'budu rabbakumul ladhi Khalaqakum Tauhid Rububiyah Uluhiyah kemudian Tauhid Rububiyah Kemudian Allah sebutkan Alladhi ja'ala lakumul al arda Firasha Wa samabina wa anzala minas sama imaan Fa akhrajabihi minas namarati rizqallakum itu semua adalah tauhid rubu, rububiyah. Kalau kalian mengakui itu semua, فلا تجعللله andad dan wa antum dahlamun. Maka jangan jadikan sekutu bagi Allah. Kalian faham yang menciptakan Allah kenapa kalian sekutukan Allah? Kalian faham yang memberi rizki adalah Allah. Kenapa kalian berbuat syirik? Maka pengakuan terhadap tauhid rububiyah mengharuskan pengakuan terhadap tauhid uluhiyah. Wala min tauhid al-uluhiyah wa li tauhid rububiyah la yanfaq ba'duhuma 'an ba'd. Jadi antara dua tauhid ini saling berkaitan. Tidak mungkin terlepas antara yang satu dengan yang lain. Ya. Adanya keterikatan yang kuat antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Makanya dalam surat-surat makkiyah kalau anda perhatikan Allah banyak menyebutkan tauhid rububiyah. Ya. Dalam surat-surat Makkiyah, dalam juz 30 umamanya Disebut tentang kekuasaan-kekuasaan Allah yang itu adalah tauhid rububiyah untuk supaya mereka meyakini tauhidul ulu, ulu ya? uluhiyah. Ya. Wa tauhidul uluhiyah, wahwa an laa yud'a wa laa yurja a illallah wahdahu la syarikalah dan tauhid uluhiyah yaitu agar tidak diseru tidak diharapkan tidak diminta kecuali Allah la syarikalah dan tidak ada sekutu baginya ya? jadi masalahnya dalam tauhid uluhiyah maka semua para nabi diutus karena adanya kerusakan dalam tauhid uluhiyah bukan dalam tauhid rububiyah ai wa tauhid wa uluhiyyah yataḍammanu jamī'a al-'ibādāt tauhid ulūhiyyah mencakup seluruh ibadah fala yusraf li ghayri allāhi minhā maka tidak boleh diberikan kepada Allah kepada selain Allah sama sekali semua ibadah wajib diberikan hanya kepada Allah tidak boleh diberikan untuk selain Allah sama sekali karena dialah yang karena Allah satu-satunya ilah yang berhak untuk mendapatkan ibadah maka barang siapa yang menyalurkan sesuatu Allah maka barang yang memberikan sedikit saja kepada selain Allah fa innahu musyrik maka dia itu musyrik siapa yang memberikan satu macam ibadah saja kepada selain Allah maka dia musyrik Siapa yang berdoa kepada selain Allah maka dia musyrik. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka dia musyrik. Siapa yang minta tolong beristighanah beristighadah kepada selain Allah maka dia musyrik. Walau kata yaqoolu la ilaha illallah, sekalipun dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia musyrik dan menunjukkan dia tidak faham kalimat la ilaha illallah. Tidak faham dengan kalimat la ilaha illallah. Berbeza dengan kaum musyrikin dulu. Jika mereka la ilaha illallah, yaastakbirun, mereka tidak mau mengucapkannya. Dan mereka mengatakan aja'al al-aadi hatta ilaaha Maka tidak ada riwayat Abu Jahal, "Ya saya mengucapkan la ilaha tidak ada. Abu Jahal tidak mau mengucapkannya. Karena dia faham Akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ya dalam kesubuhat dia mengatakan falakhoirah fi rajulin juhalul kafar ala muminu bila illahillah tidak ada kebaikan sama sekali pada diri seseorang kalau ternyata kaum musyrikin Quraisy lebih faham terhadap kalimat la ilaha illallah dibandingkan dirinya dia Muslim tidak faham kalimat la ilaha illallah makanya Allah berfirman faham Anahu la ilaha illallah. Faham? Ketahui oleh kalian, ilmuilah kalian tentang kalimat la ilaha illallah. Bukan sekadar mengucapkannya saja. Mengucapkan saja, gak gampang. Tetapi harus faham. Balau kana yabudul Bi benua'in min al-ibadat. Ma dama lam yukhlish lillah fiha kullaha fa laysa bimuslim Bahkan seandainya ada orang yang beribadah kepada Allah dengan bermacam-macam ibadah tetapi dia tidak ikhlas ya atau dia masih juga memberikan ibadah kepada selain Allah maka dia bukan seorang muslim ya ini hukum am antum harus fahami ini hukum am hukum mutlak bukan muayyan siapa yang begini, musyrik siapa yang begini, kafir itu hukum am, bukan mutlak Al hukum mutlak, bukan muayyan muayyan jadi harus kita, kita fahami karena akhirnya, banyak yang tidak faham, akhirnya menuduh syekh Muhammad bin Abdul Abdullah suka mengkafirkan orang dan diantara Propaganda musuh-musuh Islam Itu yang senantiasa disampaikan Bahawa Muhammad bin Abdul Wahab suka mengkafir-kafirkan orang Siapa yang begini kafir, siapa yang begitu kafir Padahal itu hukum mutlak Ya Hukum mutlak, bukan muqayyan Bukan muayyan Bahkan sangat jelas sekali Kalau antum baca Ya, buku-buku beliau bahawa Beliau mengatakan tidak boleh mengkafirkan Ahlul kiblat sama sekali, kecuali kalau memang sudah ditegakkan kepada dia hujjah, ya dan sudah tidak ada lagi mawa mawaannya. Sehingga tidak benar kalau orang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdullah suka mengkafirkan mengkafirkan orang, karena dia tidak faham. Bahkan ada orang-orang ya, yang sangat benci kepada Dakwah ahlu sunnah itu Sengaja Menghitung kalimat Fakot kafar Dalam bukunya Syekhul Islam Utaimiyah. Sehingga apal Ya Seperti Hasan Saqaf Ya Hasan Saqaf yang Yang Dia orang Jahmiyah, Sengaja menghitung Ibn Taimiyah ngomong kafir itu sekian ratus kali. Jadi dia baca dari awal bukunya Syekhul Islam Tamiah dalam majmuah Fatawa. dibaca dari awal hanya untuk cari man kolabian apa fakot kafar fakot kafar dijumlah sampai dilihat Ibn Tamiah tukang mengkafirkan orang sekian ratus kali dia mengkafirkan, ya untuk mengelabui kaum kaum muslimin. Itu Pengen cari kesalahannya Baca dari awal sampai terakhir Tentu tahu 32 jilid <laughs> Majumuh fata Fata awal. Makanya Kita kan pengen tahu kebenarannya Kok ketidak bak Tidak baca ya Kok tidak Tidak baca ya Makanya Kalau kita baca sendiri Malas ya Gampang ngantuk Sama teman ada berapa orang kita baca bareng-bareng baca gantian insyaallah cepat selesai ya atau dengan cara daurah seperti ini mau enggak mau antum bacanya mesti yang ngisi juga mau enggak mau harus baca kan enggak mungkin kita yang ngisi terus enggak baca kan enggak bisa harus Pak harus baca ya, itu diandalanya ya siasat supaya kita bisa Pak bisa baca طيب فلا يستغاث بغيره ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فمن استغاث بغيره فقد كفر ولكن لكم متلق ومن ذبح لغيره فقد كفر ومن نذر لغيره فقد كفر وأسبح ذلك Ya, maka tidak boleh beristighotah kepada Said Allah. Tidak boleh diminta pertolongan dari selain Allah. Walayuthbah diqairi tidak boleh disembelihkan pengorbanan untuk selain Allah atau dinazarkan untuk selain Allah. Laili malakin mukarrabin tidak boleh diberikan kepada malaikat. Walanabiin mursal tidak boleh diberikan kepada para nabi. Malaikat dan nabi saja tidak berhak untuk mendapatkan apalagi yang lain. Faman istaghatha bighairi faqad kafar. Maka siapa yang beristighatha kepada selain Allah maka dia kafir. Ini hukum mut, mutlak. Siapa yang beristighatha kepada selain Allah dia kafir. Kenapa? Karena dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Dan siapa yang memberikan ibadah kepada selain Allah itu musy, musyrik. Berarti dia kafir itu hukum mutlak ya hukum mutlak wa man nadzaha li ghairi barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka dia kafir wa man nadzara li siapa yang bernazar untuk selain Allah maka dia kafir dan seterusnya أي من فعل ذلك فإنه يكفر ولو كان يقول لا إله إلا الله مقصوده هو siapa yang melakukan itu maka dia kafir sekalipun dia mengucapkan la ilaha illallah sekalipun dia mengucapkan la ilaha illallah. tidak berguna la ilaha illallah yang dia ucapkan karena belum menghaqiqatnya فهو متناقض Ya, karena apa? Karena dia tidak mewujudkannya mewujudkan kalimat La ilaha illallah Maka ini kontradiksi Dia mengucapkannya Tetapi tidak memahami Dan pada saat yang sama Dia yang membatalkan sendiri kalimat La ilaha illallah Kaifa yakulu la ilaha illallah Wayadzbah li ghairihi Bagaimana mungkin Seseorang mengucapkan La ilaha illallah dan menyembelih untuk selain Allah. Padahal bah, banyak orang seperti itu. Karena tidak faham terhadap kalimat. La ilaha illallah. Kaifa yakulu la ilaha illallah. Bagaimana mungkin seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Wa yastaghid bi ghairillahi. Kemudian beristighata kepada selain Allah. Beristighata itu minta tolong dalam keadaan yang. Apa? Dalam keadaan terdesak Dalam keadaan genting Dia minta pertolongan Itu istighat Tidak boleh beristighat kepada selain, selain Allah Maka bagaimana mungkin Orang yang mengucapkan La ilaha illallah beristighat kepada selain Allah Tetapi hakikatnya demikian Tetapi kenyataannya demikian Banyak yang mengucapkan La ilaha illallah Ribuan kali Ratusan kali, tapi tetap saja berbuat syirik kepada Allah, minta kepada selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ya, maka bagaimana mungkin, ya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang stagif bighairillah, minta tolong kepada selain Allah, minta pertolongan dari orang-orang yang sudah mati. Ya ya ya Syekh fulan, ya wali fulan, ya habib fulan. Ya, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan seterusnya. Wal ghaibin atau orang-orang yang tidak ada, atau jin, atau setan, kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yanzuru li ghayrillah. Bagaimana mungkin orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia bernadar kepada selain Allah? Allah. Hadha mutanaqid, makani adalah sesuatu yang kontradik, kontradiksi. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, hada, ta al al wa tamamu hadha an ta'rif anna al-musyrikina alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزيرا وغيرهم من الأولياء فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المدبر دن، sebagai kesempurnaannya kau harus tahu ya. Bahawa kaum masyrikin yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berdoa kepada orang-orang soleh, mereka menyeru orang-orang soleh, seperti malaikat, seperti Isa, kemudian ibunya yaitu Maryam, kemudian Uzair dan yang lain-lainnya dari para wali. Fakafaru bi fakafaru bihadha sehingga mereka kufur dengan perbuatannya ini. Ma bi anna Allah taala huwal khaliq arraziq almudabbir. Padahal dia mengakui bahwasanya Allah adalah al-Khaliq, bahwa Allah adalah al raziq bahwa Allah adalah al-Mudabbir, tapi tidak bermanfaat. Ya, mereka menjadikan orang-orang saleh ini sekutu bagi bagi Allah. Al-mushrikun al-awalun Laisu kulluhum Ya'budun al-asnam Kaum musyrikin yang pertama Tidak semua mereka menyembah berhala Tidak semua mereka menyembah berhala Fahum mutafarrikuna fi ibadatihim Mereka bermacam-macam di dalam Ibadah yang mereka lakukan Dalam Penyembahan Yang mereka lakukan Fa minhum Man ya'budu al asnam Di antara mereka ada yang Menyembah patung Vam ficar ya Di antara mereka ada yang menyembah malaikat Waminhum man ya'budul al-ambiyak Ada yang menyembah para nabi Waminhum man ya al asnam Ada yang menyembah patung Ya Vam ficar ya Ada yang menyembah orang-orang saleh. و صلى الله عليه وسلم قاتلهم كلهم. Dan Nabi memerangi mereka semua. Nabi tidak membedak-bedakan. وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمْ. Nabi tidak membedakan antara orang yang menyembah patung dengan orang yang menyembah malaikat, antara orang yang menyembah patung dengan orang yang menyembah para nabi, para nabi. atau orang-orang soleh. Nabi tidak membedak-bedakan. Nabi memerangi mereka semua karena perbuatan syirik itu sama. Ya. Dengan sesembahan yang berbeda-beda, berbeda-beda. Jadi kalau orang-orang sekarang mungkin yang dijadikan sekutu adalah para wali sama dengan ketika mereka menjadikan sekutu uh, dengan patung-patung batu. Patung -patung. Ya, maka ada yang menganggap bahwa syirik itu kan kalau sujud kepada patung Gak ada deh kaum muslimin yang nyembah patung itu sudah tidak tidak ada. ya Sudah gak ada orang muslim kok nyembah patung. Itu baru syirik kalau betul-betul nyembah patung itu baru syirik. Mereka tidak faham bahwa tadi yang kita bahas tentang masalah ilah. Bahwa ilah ternyata makna yang mereka inginkan sama dengan makna yang diinginkan oleh kaum, kaum musyrikin. Wa lam yaqul ma uqatilu illa alladheena illa alladhee Beliau tidak mengatakan aku tidak memerangi kecuali yang menyembah patung saja. Tidak. Wa yatrukul ladheena ya'buduuna Uzairan wa ya'buduuna al Kemudian beliau tinggalkan orang-orang yang menyembah Uzair, atau orang-orang yang menyembah Nabi Isa, atau yang menyembah orang-orang saleh maka फर्क Rasul sallallahu Nabi tidak pernah membeda-bedakan karena hakikatnya sama perbuatan syirik mereka telah terjerumus ke dalam perbuatan si syirik sama perbuatannya walaupun yang dijadikan sekutu berbeda-beda ya tetapi itu adalah perbuatan syirik sama-sama menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan menjadikan bagi Allah syuraka Wahai il Kuburiun al Yawu, Yakulun. Dan para penyembah kubur pada zaman ini tentu mereka juga tidak akan terima ketika disebut para penyembah kubur. Kami tidak beribadah kepada kubur kok. Kami kan hanya datang kepada mereka minta tolong supaya doa kami disampaikan kepada Allah. Nah, itu kesamaan mereka dengan orang-orang kafir Quraisy pada zaman dahulu. Ha ula al-quburiyun al-yawm yaqulun Para penyembah kubur pada hari ini mereka mengatakan asyirku ibadatul asna' Syirik itu kalau nyembah patung, kalau sujud-jud kepada patung baru itu syirik. Ya. Wa ibadatul awliya taqarrub ila Allah. Sedangkan beribadah kepada para wali itu mendekatkan diri kepada Allah. Watawasul ilallah dan menjadikan perantara dengan Allah Taala. Jadi itu bukan perbuatan syirik. Kami datang kepada kuburan-kuburan wali. Kami melakukan tour ziarah. Itu bukan perbuatan syirik. Justru kami menghormati mereka. Mereka orang-orang soleh. Kami butuh kepada mereka. Kami ini orang-orang yang banyak berdosa. Kalau berdoa kepada Allah mungkin tidak diterima. Tapi kalau mereka orang-orang Soleh Yang langsung diterima Maka kami jadikan mereka perantara Dan mereka orang-orang yang kami harapkan syafaatnya nanti di akhirat Sama persis dengan perkataan kaum Kaum musyrikin yang mengatakan Haulai syufa'auna inda Allah Ma na'buduhum illa liukharribuna ila Allahi zulfa'a ya? Laisad bisyirkin itu bukan perbuatan syirik. Liannya syirik ibadatul asnami fakat. Karena namanya syirik itu beribadah kepada patung. Ya Subhanallah kata beliau. Al Rasulu qaul, al Rasulu qatil al jamiy. Ya Subhanallah Rasulullah memerangi mereka semua. Al Ladin asnam. Rasulullah memerangi yang menyembah berhala. Wal Ladin ya budun al malaikah. Rasulullah memerangi yang menyembah para malaikat. Wal ladzina al-masih, Rasulullah merangi yang menyembah Isa al-Masih. Wal ladzina ya'buduna Uzair, Rasulullah merangi orang-orang yang menyembah Uzair. Wal ladzina al-awliya wa salihin orang-orang yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Lam yufarriq bainahum. Rasulullah tidak membeda-bedakan. Liannahu laisa bainahum farqun fil haqiqah Karena hakikatnya tidak ada perbedaan di kalangan mereka, sama mereka telah berbuat syirik kepada Allah Taala. Ya, makanya permusuhan orang-orang kuburion pada saat itu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sangat besar sekali dan sangat keras sekali. Ya, karena beliau keras terus berdakwah masalah ini. Karena seolah-olah jaziratul Arab pada zaman beliau ini berubah. Walaupun bukan patung yang disembah. Tapi bentuknya lain. Kuburan orang-orang soleh, kuburan sahabat. Lain yang mereka jadikan sebagai sesembah, sesembahan. Maka ketika beliau menyampaikan bahwa Kalian itu melakukan perbuatan syirik. Mereka tidak terima. Sia terus mereka memusuhi. Ya, terus mereka memusuhi, memusuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terlebih ketika beliau berhasil bekerja sama dengan Ali Syuhud, maka dengan kekuatan Ali Syuhud, ya pemerintahan pada saat itu beliau memerintahkan kubah itu dihancurkan karena itu perbuatan syirik Mereka yang menghancurkan bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, bukan sih Muhammad bin Abdul Wahab yang melakukan, beliau yang memerintahkan kepada ulil amri dan ulil amri yang melaksanakan. Ya, jadi bukan kita yang melakukan kemana-mana. Bisa ribut nanti geger eh. ya. Tapi ulil ulil amri yang melakukan itu yang dilakukan oleh si Muhammad bin Abdul Wahab. Dan karena mereka tidak lagi memiliki kemampuan, mereka akhirnya bekerjasama dengan orang-orang kah? -orang Kafir, ya. Dan permusuhan beliau yang terbesar adalah dengan Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah yang sangat dibanggakan oleh orang-orang Harokiyun, sangat bangga sekali dengan Turki. Masya Allah luar biasa. Mereka itu pewaris Daulah Utsmaniyah. Padahal, kalau kita baca sejarah, berapa ribu ahlu tawhid yang dibunuh oleh daulah Utsmaniyah, dan kuburan bakiya ketika mereka berhasil masuk ke Madinah, itu bangunannya luar biasa. Kuburan-kuburan itu semuanya memiliki bangunan, sampai kemudian uh, dihancurkan kembali oleh kaum kaum Muslimin oleh para muahidun, ya dengan dibantu oleh ahli surut. Makanya antum jangan heran kalau sampai sekarang panas terus antara Saudi dengan dengan Tur Turki karena memang dari dulu sudah seperti itu. Antum cuba panas terus antara Saudi dengan Turki, ya. Jadi istilah Wahhabiyah itu pun dari para penjajah Inggris. Baik. Kemudian di sini beliau mengatakan, "Jika عرفت هذا, عرفت معنى لا اله الا الله." Apabila engkau memahami hal ini maka engkau telah faham makna la ilaha illallah. Berti makna la ilaha illallah adalah tauhid uluhiyyah. Wa 'arafta annama nakhha nabiyan aw malakan aw nadabahu aw ishtagatha bihi faqad kharaja minal islam. Dan engkau tahu bahawa orang yang Nakho itu bermunajat. Ya. Nakho istilah orang-orang zaman beliau itu para nukhot yaitu orang-orang yang uh, apa bermunajat kepada orang-orang saleh. Ya, orang-orang yang nakho nabiyan. Ya, yang mendekatkan diri kepada para nabi. Yang bermunajat kepada para nabi. Yang meminta-minta kepada para nabi. Atau malakan atau malaikat Atau nadabahu Atau dia yang Apa uh, Sengaja menuju kepada Orang-orang tersebut Untuk memberikan ibadah Atau, atau dia beristighata dengannya Islam Maka dia telah keluar dari Islam Sekali lagi ini hukum mutlak Ya Wahadahwa al kufur yang di perangi oleh Nabi saw. Dan ini adalah kufur yang di perangi oleh Nabi saw. Fatin kala kawul min al musyrikin. Kalau ada kaum musyrikin yang mengatakan, Nampun nafir. Anallah adalah Khalik, Raziq, Mudabbir. Kami memahami. Bawa saja Allah Al khaliq, Allah Al Raziq, Allah Al Mudabbir. Lakin ha'ula'i s-salihun muqarrabun. Tetapi orang-orang saleh itu kan dekat dengan Allah. Wa kami berdoa kepada mereka. Wa kami bernazar kepada mereka. Wa kami masuk minta kepada mereka. Wa kami minta tolong kepada mereka. Wa nuridu bidzalika al-wajahata wash-syafa'ata, dan kami itu hanya menginginkan syafaat mereka itu kan orang-orang yang nanti diberi syafaat. Kami minta kepada mereka syafaat. Masa kami salah? Masa kami jadi kaum kaum mestricken? Ya, wa ilah fana unafham. Kalau tidak kami juga faham. An allah wal khaliqul raziqul mudabbir yang menciptakan Allah, yang memberi rizki Allah, yang mengatur Allah. Kami faham itu. Kami faham bahawa ibadah juga hanya diberikan hanya untuk Allah. Ya, tapi mereka itu kan orang-orang soleh yang dekat dengan Allah. Masa kalau saya minta kepada mereka agar mereka mendoakan saya kepada Allah, masa itu keliru. Maka saya, ma ma apa, kemudian kalian menduluh saya sebagai orang yang musyrik. Ya, fakul. Maka kata beliau dengan jawaban yang simpel sekalamu kah ada Madhabu Abu Jahalin Muhammadi. Perkataanmu itu perkataan Abu Jahal sama persis perkataan Abu Jahal. Ya sama dengan perkataan kaum musyditikin pada zaman zaman dahulu. An tu baca secara lengkap. Ya subhat subhat kaum musyditikin dalam kitab kasih musyubhat. Ya kitab Kasih kasubsubat ini banyak yang mensyarah. Syekh Saleh Fauzan juga punya, kemudian Syekh Muhammad bin Shalalah Zain. Eh cuma Syekh Muhammad bin Shalalah Zain beliau lebih lebih tebal, ada artinya syarahnya lebih luas. Tapi kalau Syekh Muhammad Syekh Saleh Al-Fauzan beliau eh, lebih tajam dalam menyebutkan bahasan-bahasan tersebut. Ya, dalam buku kasih kasih subhat. Lu pernah ditamatkan di Matasy ini tahun 2007 kalau tidak salah. Tahun 2007 itu pernah selesai ni di Matasy. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diplasir. Fa'inhum yad'gun Isa wa aziran wal malaikah wal aulia. Ya, mereka kaum miskin. Mereka menyeru Isa, menyeru Uzair menyeru para malaikat, menyeru, menyeru para wali. Yuridun yuridunabidalika, kamalala Taala dan yang mereka inginkan sebagaimana yang Allah sebutkan. Waladinatkhadu waladinatkhadu mindunhi awliya, ma nabudhum illa yuqaribun ilallahizulfa. Dan orang-orang yang menjadikan dari selainnya para wali mana abuduh mereka mengatakan. Maa na'buduhum kami tidak beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna ila Allahizulfa kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat dekatnya berarti sama kalian juga demikian kalian meminta kepada orang-orang saleh supaya mereka bisa mendekatkan kalian kepada Allah dahulu kaum musyrikin juga demikian Masa dulu kaum sedikit begitu Allah tabaraka wa taala yang menyebutkan waladzina ittakadu min duni awliya ma na'buduhum ila al yaqurbuna ila allahi zulfan wa qala taala wa ya'buduna min duni allahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa mereka menyembah dari selain Allah ma la yadhurruhum apa yang tidak bisa membahayakan mereka Walayunfa'uhum tidak bisa memberikan manfaat mereka. Wyaqulunha ulai syifauna indah Allah. Dan mereka mengatakan bahawa kami ini bahawa mereka itu adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah sama persis dengan perkataan kaum kaum musyrikin. Jadi beliau rahimahullah Taala ingin menyebutkan bahwa perbuatan syirik itu sama. Baik kalian yang menyembah patung. Atau kalian yang menyembah para wali... Atau kalian yang menyembah para nabi... Orang-orang sorai sama. Bukan berarti kalau menyembah para wali... Kemudian menjadi boh. Boleh. Tetapi demikianlah syubhad. Mereka bungkus... ya Di... Di hiasi-hiasi oleh syaitan. Sehingga ini dianggap sebagai ibadah. Ya, Datang ke kuburan-kuburan... Disebut sebagai ziarah ziaratul kubur Tetapi ternyata tujuannya Berbuat syirik kepada Allah Yang mereka anggap itu bukan perbuatan Perbuatan syirik Ya Nanti kita baca lagi syarahnya Nomor yang ke 24 Dan nomor yang ke 25 insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh